A todos los FBDN en el megafono Lugiendo al máximo, símbolos fábricos Cayendo desde el cielo hasta ya el pánico Yo tengo un palpito, si estás colénico Normal en este mundo, tan de tan decrepito Estasquero, partimos átomos FBDN en el megafono Duele o gusta Dándole patadas al destino No me asusta ni macarras ni madero Se me escapa entre los dedos Cada sueño de pequeño era más bueno Casi todo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 Mira. Estás quiero un par los incredible vienen al máximo sin bolsos ácidos, cayendo que este cielo está hiperbáctico, yo tengo un palpito, si estás colérico, normal en este mundo tan que no, invito, estás quiero no, un par de Ando, no siento que Bueno, gabón bai bon, beste astenematen ere hemen gaude garrazikan. Garrazikan hira irrratian ehun da zazpi bueno he ba, gaude eh, laru, azkenengo urttardiko azkenengo eh, astenen honetan. Eta, bueno, badakizue, garrasika zuen kontrainformazio aioa, iroen erratiko kontrainformazio aioa, baita ere, azte azkenetan emititu egiten dena, eta baita ere, azte arte eta ostegun goizetan errepikapena dituena. Eta, Badakizu gurekin egon beharko zaretea, gauko eko amarterdiak arte, edo, guxuekin, nahi duzuen bezala, eta gaurkoan ba... zukua. Bueno, ban, bai. <laughs> Eta, bueno, ba, Aztelenero aztele bezala badakizue, ba, gure irratxaiba, ba, iru atal nagusita manatuta egongo dela, eta, bueno, Azteko berriekin joango gara, gero elkarresketa txoren batokiko dugu, edo hori espero dugu gutxenez, eta, bueno, agenda puntuekin buka bukatuko dugu. Bai, eta, beti bezala, Aztelenero, bueno, egunero, goratzen dizkizuegu, gurekin kontaktuan jartzeko ituzuen, ba, modu ezberdinak, ba, dibidez, Horain e, txe bertan, gurekin zuzenean, zuzen zuzenean, sartu nahi baldin badozue. Baga, gizuego, e, telefonoa, daukagula, prest, e, beratzi lau, lau ogeita bat, irurogeita mar, irurogei. Lau, beratzi, e, beratzi lau, olé, olé, olé. lau bat, lau bat, o lau bat, no, lau bi bat. Hemen, txordak, albogat ere utzita, beratzi lau, lau bat, 60. Hori da etamail bahirola arrobaSdominio.net jadohirola arroba eta susenean entzuteko odakisu hiru webbikoits.hindominio.net/irola. Eta besterik gabe, e, baita ere... Bueno, tu? chata, chata dago gorgor, web horrian... Estu zula inoiz parte hartzen, baina hor bueno, chata dago, e, Bai, behin kos, kosme batek galdera puñetero bat botasigun, eh, irratxa eta berela baina, bueno, ondo, ondo irten ginen jokalditik eta, bueno, espero dugu, babai kosme bera edo beste donor, bueno, nahi duena komentatzea chatetik eta saiatuko gara adiegoten. Bai, bakizue, irbait ratiko web horrian sartuta, eskerreko zutabean, chat jartzen duzu eta horri etzi zidezak ezue nahi duzu muztia e, ez duzu eze kontrasiñarik, ez dakturik ez ez ere eman behar. Hori da, eta bueno ba, prestatzen garen bitartean eta gure gizel maitearen zain bitartean ba musika txapur bat eta horaintze zuekin, garrasikan Hori da, bueno, igual Eh, musika da Jose Polita algún hori eta, bueno, vale, va, harri ah. musika. Ja, baginorainagurrasu, jode, Estela. Bueno, va hori, Esterigabe, eh aurkezpen txikionen ostean musika bizka bat. Beseta. ezaten ga zorri txuzara eguna ari dazabatzen eta bihotzeko taldearen abestiaren ostean bakizue abestia aurrito desak esue bat puli puli piskat hori ba hordi sikogastetzakatasun 25 urterreneko ba zoble ez, zoble en cde bicoitzan ba hor daukazu abestitxo hau ta beste hainbat eta bueno solamente en gastecheren batetik edo aurkituko dituzue salga joandik cdeak se ze, ba, parebate dobetiu dira hor barraren fondoan hor ginoi saltzen ez direnai. eta Ergat, bueno komentatu nahi zen duen ez da ez dugu esabez esan gaur re, gureak izango dugun elkarresketaren inguruan eta bueno ba Ba sarrera chovate, Orkest Penchovate, ingo du gutxenez. Ba, hori da gaurkoan gurekin izango ditugu, ba Gipuzkoara joko dugu, eh zumaiara. Ertan ba zumaiako gaztek, ba, epaiketak izan dituzte gaztetxaren inguruan eta horren bueno, ba, inguruko gorabera eh zagutzeko, ba, gertu, e, ba, ona ekarriko ditu, gurea ekarriko ditugu, diseleen eskutik. Eta bueno, ustri gabe ba, que zure asteburua gutxitako berriak Eta gero agenda puntu ba interesgarriak eta divertigarriak izango dituzue hemen 107.5tean. E, bueno, asken ba, musika tarte txoa eta bagoa berriekin. Berriekin. zaspikatuko, zaspikaturemos gara norto urreneko abestiarekin, eso es da, ah, bueno, pues ni ikustu nion baiet, es, eh, hor dauden eze porro ordiziko... txeta, ah, hor diziko, jode, es que gongara, ya, yeah. es que bengi puzkoan zartutezintz bueno. alatera, egia da, bueno, egia esango dugu, justo Giselle iritsi da, mene gongarra beresain demora guztia, no, rebotatzen da, eta benga, gizeno esetorri, eta, bueno, va, ba, ba, nervioso, jarri gara, eta, Tinkoio bat dartzu den irrationetan, ganoraz funtzionatzeko. Hori da. Bere suaitza dartzoa hauan eh, eh, Hor tabakoak entzeko. Mm. Eta, bueno, esan behar dugu, hori da, ya, faltasitza egun organo bitala edo iritsi dela, bai ja hasiko gara berriekin, eta azken aldean bezala, ba, Euskal preso, bueno, represalatu represala politikoen inguruko berriekin hasiko gara, Eta esamar dugu esarritako bizi harteko zigorra salatuko dutela otxarkoagan eta busun. E, otxaiaren batean eta bian preso hilotarraren askatasuna galde egiteko bagain batekin menburutuko dituzte. Bia horietan otxarkoagan eta busun. Eta tartean kontzentrazio eta ekitaldia e, e, e, otxarkoagako ugarte plazan. Eta bueno, aprietoak amazortzi urte dara matza espetxean. Eta esarritako zigorraren irula ordenak beteta dituen arren kartxelatu eta jarraitzen du. Ootsarkogako eta busuko herrirak, herrrirak zebazpreto preso illutarrarren egoera salatzeko ba hain batekin ditu eta e, kurteste iseihiroko magiziako ba, espetan dagoen preso hau bostegunen eta goz kilometrora Bilbotik bere familiar, familiaren bizilekutik. Bimila eta hamabiiko abuztutik ja dauka beteta ezigorraren hiru ordenak eta... Espainiako legeidia aplikatuta kalean beharko lukeela, dio, herrirak. Eta hori izango da, ba, hain zuzen ere, abuzun eta hotxarkoa ganantolatu dituzten ekimenen aldarrikapen nagusia. Hotxaiaren batean, bizi arteko zigorraren aurka eta piretoren egoera berri emateko eskurriak banatuko dituzte abuzun. Eta bian berriz, ba, haren kasua zelatxeko karpa informatiboak jarriko dute hau erdian eta egun berean, hau da, hotxaiaren bian. Otsarko hagan, konzentrazioa eta akitalia gingo dute, ama biterritan, Sebas Kalera orain, lemapean, ugarte plazan. Ordubietan, kale jira gingo dute ausutik eta hiruretan Baskari erriko ja. Eta Prietoaren egoera berrean, hau da zigorraren bilerenak eduro elordenak beteta, beste eundagoita mar preso daude, Espainiako espetxeetan, herriaran bon mugimenduaren datuen arabera. Eta, Sebas ba, Prieto, otsarko da, baina, zendiaren parte bat abuzuko da, berazbia osoetan, egingo dizkioetan, elkartasun ekimen hauek. Bai, eta jarrituko dugu ba, errepresioarekin, e, zehikus eduten ba, berri txarrekin. Zeren eta ba, Espeñako entzutei nazionalako urte beteko espetxe zigortu du Xavier Bidaurre galdako zterra. Ha, bueno, Espainiako Audintia Nazionalak urtebetako espetsa desigorre eta saspi urteetako inhabilitazio osoa ezarridio saberbidea urre galdakauko gazteari. Epaiketa eta urtarriaren amazortzean burutu zen, terrorismoaren goraipena delitu egotzita. Gertakariak galdakauko jaietan izan ziren 2000 marreko irailean. Herriko txosna gunean hainbat pankarta agertu ziren presoen argazkeekin eta bera guai elkartasuna adirazten zieten leheloekin. Artzentzak pankarta huetatik hartutako atzmarkak erabili ditu gazte hau madrilgo epaitea itera eramateko. Jaietako gertakariak eta ilabet batera Xabi Bidaurre atzilotua izan zen, zeiko kide izatea gotxita. Sententzian irakurri irakurri daitekenez atziloketa hori indizio moduan erabili dute kondena esartzeko. Horrek erguegabetasun presuntzioa balior, e, baliori gabe uzten du oraindik seiiko kide izatearen epaiketa ez baitu izan. Defentsak terrorismoaren goraipamena terminoa zalantzan jarri du behinita berriz, esaterako politiko leloa adarrikatzea goraipamenik ez duela suposatzen. Iritzi pertsonora dirazteko modua baizik. Oen arira, sententziak dio abokatuak esandako hitz eh, horiek epaiketa ikustenari ziren pertsonak posteko erabili zituela. Beste behin, Euskal Gasteriaren aurkako estrategia represiboa gerian geratu da. Batetik, ertaintzaren etengabeko jasarpenak ezinbesteko zubilanak egin ditu audientzia nazionalarekin. Bestetik Estatu Espainolak musin egiten dio Euskal Herrian zabaldu den estenatoki politiko berriari. Eta audientzia nazionala bezalako salbuespen tribunalak erabiltzen jarraitzen du. Erazioen aurrean zebait mobilizazio burutuko dira angaldakaon. Eta bueno, e, aurreko... Urtarriaren, hogeita bostean, ostiralean, e, manika zerolara izan zen. Eta, azteazke, ez, pergatu, oztegun honetan, e, arraztaldeko zeiter ditan, kontzentrazioa izango da udaletxe aurrean. Eta, bueno. Bai, eta, e, bueno, jarretzen dugu, ba euskal presoen inguruko berriekin, ze, bueno, badaukagu, azken orduko ere, bueno, berri bat edo, azken ez da berria, ze, askotan, ja ez da, oza, irugarren edo laguaren aldiz gertatu da azken engurteotan, eta hemen ere komentatu dizuegu, eta, bueno, bartsaintzak, presoen, presoen argazkiak kendu ditu gaztezko gaztetxetik. Eta, bueno, ba, gaztezko gaztetxean sartu ziren hostilalean arratxaldean, pertsona bat identifikatu eta bertan dauden zeuden euskal preso politikon argazkiak endur zituzten. Eta bueno, eskera bertxaleako harbaten bidez azaldu zuen ez poliziek hormaren marren aurka izan zituzten, bertan aurkitzen ziren gazte guztiak eta bat identifikatu zuten maitere. Eta ez da gazteizko gaztetxeak horrelako erasoak jasatzen duen lehen aldia, zandugun bezala, eta horrein dela bilabete inguru ere baudeltzainak zertu ziren goizaldean. Eta bideo horretan eskera bertxaleak urkullori jakinara zidio, horrelasai ba, izango dela berake saldu, saltzen ari den polizia ere du berri hori lortzea, gertuko eta eraginkorra izango dena esan dutena, ezta? Eta, bueno, ba, jasarpenaren aurkantolatutauko diren mobilizaziotan parte hartxeko deia gindute. Eta, ba, momentu honetan ere, ba, gazteizko-gazteitzeko kideek, e, bueno, garagatutako elkarizketatxo bat daukagu, eta, ba, horreintxe bertan jarriko dizuegu. Aurreko spiralean sartu zitzakegu ertzainak hemen gaztetxean, arratzaldeko seiretan eta ba baztegoen jendea gaztetxean, ez, gauza zuherrietan, bileretan, taileretan edo eskalatzen eta adibidez, eta ordu, mundu guztia jarri zuten hankazgora eta hemen patiora jaitsi zituzten, eta baretan enkontra jarri eta bueno, arduradun bat hartu zuten beti bezala eta gastetxea goitibera miatu zuten eta gero azken, azkenik eta askenik etorri ziren presoen argazkiak entzera. Euren atestatuaren arabera 29 argazki ateratzen dituzten eta horrekin amaitu zutenean, ba, zuten. utzi zuten. Kanpoan egundenhoi itz eguten utzi barrura sartzen, eguten asalpenik eman eta Ustezko Audientzia Nazionalaren agindu baten aitzakiapean egin zuten guztia eta gero itz eguten inori erakutsi eta galdetu genien, baina baina horrela gelditu zen. Esta lehenengo aldia, ez? Eh, hau gertatzen zaiguna eta orduan salatu nahi dugu gaztetxetik polizia gorputzauen impunitatea. Ez ez dugu nahi, gastetxe honetan eh, gasteoak eramaten dugun ere, erekin, erekin bada, asamblearioa eta autogestionatua eta ez dugu eh, poliziarik nahi, inolako poliziarik ezin ez du gastetxe honetan sartu. Bueno, eta errepresarekin jarraituko dugu, e, zehar herri honetan eh ba, di, berri gehien ematen dizkogun gaia dela. E, lau debagoiendar Epaituko dituzte Madridien korrikan preso ardazkia kera mateatik bueno, Iru bergarar eta rasetar bat Epaituak izango dira Otxaiaren lauan Espainiako UTI nazionalean 2011ko korrikan euskal preso politikoen argazkiak eraman izanagatik fiskalak 15 hilabeteko kartzela sigorra eta 8 urteko inhabilitazioa eskatzen du haientzat. Horren aurrean aimat mobilizazio antolatuta dituzte. Urtarriraren 28an, e, azkenenean, osea gaur, osea selen, haratzaldeko 7etan, prentza aurreko masiboa egin dute bergarako irizar jauregian, eta ondoren udarretxeko plenologora joan dira. Ostira honetan, e, otxaiak bat, e, gauiko marretan bertso jaialdia izango da bergarako zabalautegi aretoan. Mirena Amuriza, e, unei gaztelumendi, Aitzol Balandiaran eta Araia Martinekin. Sarrera ezazpiburo baliedurarik. Ta otxearen bian, larun batean, manifestazioa araztateko saspitan, bergarako San Martin plazatik. Elkartasuna ez da deleitua, Euskal Epresoak etxera. Bueno, eta jarraitzen dugu gaiarekin, eta kasuanetan Euskal Herritik kanpo. E, Malagako Euskal Herriko lagunek, E, salaatu bueno, egin bai dute publikoki, taldeko ba, kide bat e, polizia bueno, geldi arasia eta eta identifikatu izan zela. Eta hori hotsaiaaren ba, hamaikan izan zen. E, bueno, Euska, o sea, preso, preso politikoen aldeko martsa bat egin baizuten e, malagan eta polizia naionalak... Ba, E, tipa bat, neska bat, e, bueno, geldiarazi zuen eta identifikatu zuen Euskal Preso eta Iesdalien aldeko bandero labiera mateagaitik eta, bueno, ba, bost kilometroko ibilaldi bat izan zen e, arazorik gabe gertatu zena baina, baina, bueno, ba, mobilizazioa bukatzean polizia nazional batzuk e, neska honen gana ziren inguratu zuten eta, bueno, beraiekin joatera gombidatu zuten, esatearen modu baten Eta bueno, ba best, jendearen gaindik alde entzu zuten, bertan e, nortasun agiria eskatu zioten eta bueno, ba datuak hartzen seizekioten bitartean ba galdetu zioten eh esbasekien bandera la ilegalak zirela, konstituzioaren horkakoak eta a, eta auzitegi nasionalaren gaindik hori e, eh zeudela, becatuta es, seudela, eta berak, esan zien, siem espainiako banderak ke arrano arekin e, ohiego da de becatuta eta lare Eta asko ikusten zituela hortik, inongo arrazorik, jendeak arrazorik izan gabezta. E, bueno, asken zinean, e, bere nortasunagiria itzuli zioten, eta bandero labiak e, kendu zioten, eta bueno, ha martxau, e, zebiako moron espetxera e, izan zen, eta bueno, mila pertsona inguru egon ziren, e, martxan parte hartzen, eta e, represio judiziala, Eta polizialaren kontrako manifestazioa izan zen e, Zat, e, bueno, bairatzen, e, bairatu duen errepresioaren arira Azken orteotako errepresioaren arira <totipa> zitundaiko bit, kanta honetan oraindik zure egitziak bosta sola ladit gutxinak aldatzeko hobetzeko euskal musikaren mapa pres gaudela jadan ikona hemen euskal rapa ari da aldaparra perona izdrapa gatik ez zeugitza gatik plaka gorantzago az bai tipi tapa tipi eta perregi sartu duzu beste bain ere ah! Nuzetailu guretzala izi makala, neska broa. Darioa, dira dire herrian, ziakir, euskera, Xo, si estilo, de prestigio, dar y ahora mi antiputa, diradi de errian, euskera, zalferrican, su zapata ni estilo, hasta pa tu sin dar a un redeo lejos, así yo la haces dirai, go, bien hecha anaya, bay, ve digo din, go, bien mira, tu a refroppa, me kickarica y en da, demoare contra critica tu todo Tu arte pop me hicari cayen contra causando de modo alguna crítica tu de sistema aquí Baina kia dela ikusiko duzu auki Herrimadu dalako ineroko jaki Rap hau gozamen eizaki Sarri behar dutera baki Norbaiteki no eratu alani Erra parekin aski Ez garre nortzaz erruzki Malgo akurruti Bugaino izgeiago ezin eduki Aitortu ezazukuki Aitortu ezazu hauen tunda ez alzaizu Kantzontzioa guzti Obaikua oh egin Bozizo oh Limitarekin degarrekin Posesa las tristuras Zea erobriotza dukos izazpizuturas Ozkagun gura da idate Bakarredak zolibik egin dikarte Nire estilo odudan ez alde Guerrea pekar nestaket Ale, aia, taez Erau tenestu leztuko aurretik jakinda Ezkarra jarko zentiko de ginda Baina, bueno, kapustuak etopan Metitkarreta eta oraingoan Gurera ekarriko dugu Ba aurreko egunean gazti izen izandako mobilizazioa ba, bai aresek ertzentzak eta epaileak e, suban nafarrat eren kasuan izandako ba, jarrera salatzeko ba, izan bezala plazarak mugmenduak edo egindako mobilizazioen ondik norakoak izan ere gogoratu berharbaitu urtarriren hogeitabian epaileak hartxi e, batu egin zuela gazteak ba, e, ertzentzaren kontra jarritako salaketa.... E, E, plaza da mugimenduak onako prentxaurrekoa edo prentxaurreko harra argitaratu du ez e, ez ditugu sinisten norreta edez, orduko hartan esan zuen ez zituela pilotak jaurti eta suban eta bere familiak gezurretan ari zirela norreta polizia operatiboaren burua eta tiratzailea bera ere epaiketan deklaratu zuten baiet tiro egin zutela baina pilotarrik gabe, salba hutsa izan zela norreta epailea Hainbeste siniesten du poliziaren itzen egiazkotasunean, non espaitie deklarazioa ere hartu. Zubanen zenideek proposaturikon lekukoi, eta ez duz alantza izpirik ere ikusten bideoko irudietan, zeinek tiro hotsa erakusten baitute, eta segidan norbait lurrera ziplorortzen dela. Ez ditugu siniesten, martxoaren hogeita bederatzi hartan, haien ekintza violento horokorra jasangenu genuelako. Grebarako eskubidea ere eburratu zuena, orduan esan genuen bezela. Bideak tirokatzen ikusi genituelako, Arratsaldeko manifestazio jendetzuan ere milaka pertsona zutela jomugan. Zinisten, ez ditugu hau ez delako kasu isolatu bat. Espoliziaren jardunari dagokionez esgertakarien ondorengo eskutatze eta itzuraldatzeari dagokionez ere. Galde diezaiotela arat, arartekoari esaterako, Inigo Kabakasen eraiketaren inguruko informazioa eskutatu besterik ez zuen egin eta polizia autonomikoaren erantzuna Aresburu, informazio hori ukatu eta publikoki Inigola markaren aurka gogor egitea zen. Beintzat gertakarien parte bat Argitzen saiatzeagatik, Parlamentuaren babesean lan egiten duen kargu publiko batekin horrela jokatzen badute, zer respetu izango digute kaleko pertsonei eta herri mugimendu eta sindikatuei? baldin eta epailetzar arduradun politikoen eta violentziaren monopolio alegez, darabilten polizien utzak estaltzen aritzen bada, haien gehiegikeria sahiesten alegindu beharrean, nola espero dezakegu justizia? Ez gaitu haiek guztiak, ez ditugu parkatu haiek guztiak sinisten. Suban sinisten dugu. Suban konorterik gabe zegoenean gertaturikoa kontatu zuten lekukoak sinisten ditugu. Baita egun hartan ikusi eta bizitakoa eta beste kasu eta leku batzuetan gertatutakoa ere. Ausitegietan eta bulegoetan poliziak errugabetasun presuntzioarekin zaritzen dituzte. Eta herritarrei aldiz erruduntasuna egotzi. Gure artean, esperientziak diosku alderantziz dela. Agian komenelitzateke aditu inpartzialak baimentzea kasu horiek argitzeko, baina badirudi auzitegietan eta ez dugula alakorik aurkituko. Nola nahi ere subanentzako justizia eskatzen dugu, eta maila guztietan erantzun kizunak banatzenaz daitezela. Zitugu sinisten eta alik eta hozen esateko beharra sentitzen dugu. Izan ere eskubide sozial, zibil, Ta politikoen eta politikoen murrizketa uholdde honen aurrean, politika ofiziala ustela eta diruari mirabe den bankukrazia testu inguru honetan protesta egiten jarraitu beharko dugu, kalera ateratzen. Zuan kask duten greba hartatik gero eta arrazoi gehiago pilatu ditugu horretarako. Bidegabekeria hau salatzea beharrezkoa da zereta gaur egun baduguatu.zeren eta gaur, badugu gaur espadugu egiten etorkizunean antzeko egoera gertatzeko aukera gehiago izango baitira. Guztia usalatzeko eta subaniel kartasuna dierazteko, hilaren hogeita marrerako azteazkenea kontzentrazioa deitu, deitzen dugu, hola gibel kaleko ertzaintzaren komisaldegi aurrean arratzaldeko saspiter dietarako. Eloa, are, zertzintza, juez, nos kreemos, justizia subanentzat. Gazteiztar oro eta hiriko herri mugimendu zein sindikatua konbidatzen ditugu, bertaratzera zein mobilizazioari atxikimendua ematera eta jarraitzen dugu errepresioarekin, baina kasu honetan ikasle mugimenduarengana susentutako errepresioarekin eta Euskal Herriko Unibertsitateko 13 ikasleren kontrako epaiketak martxoaren 6 jarraituko du segurtasun burua epaiketara epaiketaraz agertzeagaitik. Eta honeba hori 13 ikasle hauek epaitu situtzen e, pasaden asteazkenean, e, Bilboko Justizia Jauregian, 2018an Leioako kampusean burututako klaustro batean sartu eta Bolonia prozesuaren kontrako protesta bat egiteagaitik. Guztiei, desordena publikoa E, burutzea leporatzen diete eta lauia beteko espetxe sigo raskatu du fiskalak. Epaitutako lagun batek e, brankari bra, bra, bra, bra, jakinara zidionez amairu gaztetatik amaikak protestan parte hartu izana baiestatu dute, e, argi utxita protestartan Boloñaren kontrako paperak erakutsi besterik zutela egin. Eta era berean Klaustroa Liskarri gabe utzi zutela eta kanpoaldean ez zutela identifikatuak izateko inolako eragozpenik izan aitortu dute guztiek. Beste bi ikaslek epaiari jakinara jakinraz seiiotenez, Klaustroan kazetari lanetan eta kreditazioarekin ibili ziren ez zituzten bertatik kanporatu eta euren datuak hartu ere eta epaiketaren berri behin zitzaioa, e, berri behin zititzaioola jasotauki zuten. Euren ondoren EHxeko segurtasuneko bigisonnek eta ertsain batek hartu zuten hitsa deklaratu zuten, ba, protestaren momentuan pasioetan zeuden eta pasiotan zede eta ez zutela gert gertatutako ikusi baina Amaika izan ziren, kanpoaldean identifikatutako gazteak eta guztiek datuak ematearen aurrean, arazorik izanen ez zuten, argitu zuten ere, epaiketan. Eta horre dasgain, ba, Defentsak Unibertsitateko Bilangilla aurkeztu situen lekuko gisa eta bieke agertu zutenez, e, urteetan zehar klaustroetan parte hartu izan dute eta tankera horretako protesta oikoak izaten, oza, izan dira urte horietan zehar eta ikasleein irakasleen partetik, protestak eta eraberean, berean egun hartan klaustro barruan liskarrik geratu zela battu zuten. Bukatzeko epaiketan parte hartu zuten gazteak, jakgina haszi zutenez, egun hartako segurtasun burua ezzen saiora agertu eta ondorioz martxoaren seia arte luzatu da epaiketa. Gizona Klaustro barruan egon zen, baina arasoak izan dituzte e, berekin harremanetan hartzeko. eta ikaslea bertsaleakek epaiketaren gaineko irakurketa egin du, Em, mantola ba, kundek babesa erakutsi nahi izan siela e, epaituak izan ziren Gasteei, ba, ikasleon itxaren Bosgoragai uzate gaitik. Eta eraberean Euskal Herriko Unibertsitateko Leioako kampusean eta Euskal Herriko Unibertsitateetan orokorrean ematen diren eta ema, eman diren eta ematen diren eskubide zibil eta politikoen urraketak arguietu dituzte. Eta bestalde ba epaiketa politikoa bertan bera Geratzeko eskatu dute eta Euskal Herreko Unibertsitateak bere posizioa argitzea, Unibertsitateetan gertatzen diren eskubide zibille eta politikoen urraketak etetea, zein kontrol kamerak kentzea, segurtasunien dar privatu, nahiz publikoen dezagertzea, eta ikasleen kontrako erasoekin bukatzea exigitu dute. Bai, eta jarritu gogu ikasle mugimenduarekin, ja errepresiotik ba, salto ingo dugu, Eta jaiotzear da ikasle altza mugimendua Gasteizen hezkuntza erreformei aurre egiteko. Hezkuntza erreformen aurka egin eta sistema erritar bat bultzatzeko ikasle mugimendu berri bat sortzear da gazteizen, ikasle altza. Ostiralean emango diote hasiera mugimenduari eta adi egoteko dei egin die Gasteizko ikaslei egun hauetan zabalduko baitute informazio gehiago. E, ikasle altza, eskuntza zufritzen ari den egoera aldatzeko sortzea dagoen gaztaizko mugimendu bat da. Ez gaudea doz erreformen inpozaketarekin eta ez gaudea gaur egun klaseak emateko erabiltzen den metodologiarekin. Horregatik, hori guztia aldatzeko zuen laguntza behar dugu. Animatu zaitezte mugimendu berri honetan parte hartzera. Eta ba, gaur bertan zeukaten urtarrilaren 28 sortzean, astrelaena e, bilkura arrazaego seiterditan Gazizko gaztetxean eta ostiralean ba hasiera emango diote mugimenduari Adiegoan ikastetxetan egingo diren paretara eta ezkuntza koloraz kolorestatzeragoaz diote argi. Ba bueno, berriekin eta bueno, garai haueta nahiko ohikoa bilakatzen ari den berri bat. Ba, kontatuko dugu, ba nolata, ba, publiko bateko kargo handi batek, ba, postu usterakoa, batean Criston soldatarekin ustendura postua, eta bueno, kasu honetan Metro Bilbao izan da eta Iñaki Pregok Eunda berrogeta boz mila euro eskulatu ditu ba, kargoa guzterakoan. Horradio bueno, berriak. Kareratu, ah, izan ez bazen ere, Metro Bilbaoko kontsehiari ordezkari hoiak, Iñaki pregok, hiriarteko trenean, bere kargoa utzi zuenean, Eunda berrogeta boz mila euro eskulatu zituela jakinera eman du deia egunkariak. Egoera hurren aurrean, lab sindikatuak pregok kargua utzi zueneko informazio ekonomikoa eskatu du. Habenduaren hogeian, jende, eh, jendarteratu zuen metrobiloak orduko kontzaiari ordezkaria zein iñaki pregok bere kargoa utziko zuela. Txema oleaga, zuzendariak argudetu zuenez, momentu hartan ez zuen zentzurik enpresaren kudeak eta zarduratzen ziren bi ordezkari izatea. Atzo, deiagunkariak argitaratutakoaren arabera pregok kargoa utzi zuenean, egun da bost mila euro eraman zituen peseren eskutik. Bonu gisa eta kontuan hartzekoa da ez zuela kalte ordainik eskuratu behar bere gabuz utzi bai e, utzi postua. Informazio faltaren aurrean eta guia oso eskuratzeko asmoz pergok enpresa e, utzi zuen unean emandako egoera ekonomikoaren inguruge informazioa eskatu du labek. Sinikatutik enpresa nola utzi zuen eta horrek supusetutako gastuaren berri izan nahi dute. Datu horiek garrantzia handia dutela argudiatu dute. Enpresak alte ordainetan uzten duen dirua publikoa baita eta Azkenaldian diru falta argudiatu baitute langilek plantetutako aldarrikapen guztietan. Aipatutako diru kopuruari, inaki etxe nagusia oren go, jenentearen gatik, eman barko dioten kalte ordaina gaitu barzaio. Hau da, e, laro geita mila euro inguru. Hau no, komendatu behar da, Metro Bilogon inpreso publikoa da, eta eusko jaurlaritzaren menpe dagoela edo. Eta bueno, bakizue gobernu aldaketak edo egoten direnean, ba, beti eh, goi goikarguetan hainbat aldaketa egiten dira, eta bueno. Ez aizki guztiz gaizkiatera kasu honetan gutxienez. Aldaketa objektiboak beti. Bai, bai, bai, bai, teknikoak, teknikoak. Bueno, eta iritarron dirua sautzea egiten ari garela aprobetsatuz. Ba, gure erakarriko dugu beba, azken dugun hauetan albizti izan den, ba, ba, kontu bat, ez? Ba, ikustez agume baize, beste mila modu absurdo dauden. Ba, iritarron dirua edo zein modutan gastatzeko ez da. Bueno, kontua da, ba, e, Bilboko udaletxeak ogei mila euro dekin subentzionatu egin zuela Bilboko kotsegidari bat Bilbaoekin ekintza bere ba, enpresa edo ez dakitezak da ente zer den edo mo, ba, ori, ba, Bilbao fundazio lana edo. sustatzeko fundazio bat edo antza da Bilbaoekin za ez, ba Ba, ente honen bitartez ba hori 20.000 €rekin subventzionatu egin zuen Bilbotarra de Ignacio Korkuera Livingstone cochegindariia ba Bilbao marka dakarrean eramantze izan, ba, ba, bere jantzietan eta bai bere kotxean eta pues ara, sorpresa ba, gizon honek ba lehenengo etapa be ba korritu egin dizan ezinzuenean antzakotxea apurtu egin baitzitzaion, ba hori, ba, esan bezala, lehenengo eta pa horretan atera aurretik be. Eta, eta, galo, noskin nola, ez, de, deskalifikatu asuertatu da, eta ja, hogei mila euro hoiekin bertitu egin direnak, ba, berak, behori eraman desan dakarrean, ba, bertan geratu dira. Eta, kuriosoa da, eta, gogora ekartzeko abe bai, ba, gizon honek jaso dituen nogei mila euro hauek, ba, gainditu egiten dituzten, orotara Bilboko hauso guztien jaiak antolatzeko udaletxeak ematne egiten dituen ama 6 mila euro jei. Hau da, Bilboko hauso bakoitzak, E, Bere usoko jaia kantoolatzeko udaletxearen partetik bakarrik zaspirionalro eta bederatzie euro jasotzen du, guztira ama 6 mila euro direna eta nola ez, ba, Gizon honek be hori eramateko eta munduan zeharru gure hiriaren ba, magnificentzia hau luzitzeko eman dioten bad diru hori ba, azkenean ezertarako be balioko ez duena. Ba, ba, zelatan gero gauzagarriakoak diren edoez, edo peintzaat edo hiritarroi e, edo gehiago ikutzen gauzten kontuetan eta ba, zelan askoz diru gutxiago inbertitztzen den, ezta kurioso dira gauza duei baino barregarriak be bai. Umorea badokago ez da. <gülüyor> gauza houeez barre <gülüyor> Bai, eta, Txar, bueno no, Esango nuen, ez, esa, ez es que dakita berri zaldatuko zenuen bai. Munduko alkateriko berena kristonera bakiakartzen dituela eta horrelakoekin entziklopedia batean ginen esakela eh? Hombre, noski, noski bai, ez, ez Dana azken finean turistek matzerrian ezagutu dezaten gure iria, eta bueno gero ya, si akaso suertatzen bada gure iriko hausoren bateko jairen bat agutzea Baina beste gauza bat izango litzateke. Elirateke izango ya bilbo oren nahi dituen turista hoiek. Ala ere, gordeko dugu egura purtsua atburelkatea unaren txako gero badauk gugei hau behar dut txako. <laughs> txako Jarreteko dugu berriek, jimari. Ba, pastuko gara, ba, da, dirua ba, e, sobran dagoela dirudien ba, lekuetatik, horren ba, beste diru ez dagoen beste leku batzutara. Zeren eta, ba, ezkerraldean, e, ba, bueno, ezkerraldeko eta mehatzaldeko, ba, egoera, ba, nahiko, naiko, ba, e, ez da egit, e, Txungua, dutze, ez hain behar ez hain beste adjektibo bat atalatzen momentu honeta, baina, bueno, neko lat molatza da, eto? Eta hori salatzeko ba, lanbide Euskal Enplegu Zerbitzua prekaritatea eta murrizketaren aldeko tresna dela salatu dute hainbat e kolektibo. Ta, bueno, zte, e batzu, eta, bueno, baituzte aldarrik apain batzuk, gaur goiztean, berreun pertsona inguru edo kontzentatu dira sextaoko kasoko plazan, eta gero bertako sextaoko... E, lanbidea okupatu egindute eta, bueno, bost puntu edo zituzten aldarrik apen gisa. Bata. E, erantzuna jasotzeko gizarte prestazioak eskatzeko edo inolako dokumentazioa goizeko bostetatik egon behar dela hilaran. Gero ere ez dago pertsonal nahikorik espidenten arreta biderazioa edo erabakitasuna e, azkartzeko eta horretaz gain aurreteko itzordua eskatzeko bilabete itxaron behar dira eta lan sortzeko nahi eta eskualdean e, erantzun falta e, ordu kontra eta herrialdeko hitzarmen sektoriala betetzeko eta lan poltsa argi baten falta eta elkartasun irizpidekin kudiatua lanbidek e, txartu egiten duen lanak ondoriak ditu jendea errakurtzori gabe eta kale geratzen da bairatzen erri garen krisialdi egoera honetan eta bueno, hainbat kolektibo... Egon dira prozezonera atzean, ba, Balgaldo eta Port Portugalete laskarreras e, eta bantoko e, langabetuen asanbladak, Berri Otxoak, Sestaoko e, langabetuen bai, e, kolektiboa, Emurrizketen aurkako Sestaoko kolektiboa, Erromo Duin kolektiboa, Portugaleteko grebat zordea edo santurtzi eta atrapagako herri komiteak. Bai, eta, bueno, erain berriro bilbora bueltatuta, ba, azte azken beroak deituriko iniziatibak, ba, ba ikutsabank okupatzera, eta bertako kontu, kontuak istera egin duen deialdia, edo horren berri eman behar dizuegu. Izan ere, datorren asamlada, eh, otxaiaren zeian bura, burutu behar dutena eh, plaza zirkularrean, Horren ba, ostean, pladea asamblada horren ostean, asmoa ba, daukate, kutsabanken egoitza nagusian akampatzeko, e, modu horretan, ba, alde batetik, ba, ente honek burutzen dituen ba, desgabetzen aurrean, ba, nola baiteko protesta egiteko. Eta hori da alde batetik, egingo duten lehenengo ekintzetako bat, eta asmoa daukate, bebai, otxaiaren amasei erako, hori ba, ez, ba, zeal, Egoitza okupatzea, bueno, ba, kontzentrazio eta okupazio bat burutza burutzea egoitzan, ba, bertan, ba, pertsonek bitartean, ba, euren kontuak histera edo deitzeko. Izan ere, eh azken beroak iniziatiba du dela ilabete batzuk sortu egintzen Bilbon, ba nolabaiteko jarrai kortasun batemateko, ba krisi ekonomiko eta sozial honen ba arduradunen kontra burutzen ari ziren protestei eta, bueno, esan bezala, eh, asanblada, urrengo asanblada, eh, otxaiaren zeiean burutuko dute, eta eh, kitea exactamente ze ordutan dutan izaten dan, zaspiretan espanago ker baietzezaten dira hortzik. Hori uste dugu bai. Eta, bueno, ba, asamblada horretan, bai, uren asumado pretentxinua da, ez da bai datzea, eta saiatzea argitzen beba gerturatzen direnei, ba, banketxeek eta, ze egiten duten, ba, jentearen diruarekin ezertan inbertitzen duten, ze gertatzen den, ba, orientzuten ari garen... Korrupsio kasuetaz, ba, trama politikoekin, eta zer, ez zer zer ikusi daukaten horren guztiaren inguruan ba, banketxek. E, bai, egiada, Zaspiretanoin txek justo o, ikusi egin dut, ordua. Bari, esan bezala, plaza zirkularrean hasiko den asanblada horretan bebai, proiektatuko dute los trileros forales dokumentala, e, non hitz egiten den, ba, UPn-ekok, con aolcularisendako batexelan enpresa bat sortu egin zuen eta zelatan enpresa honek ba 300.000 eurotik gorako bai, zorra, ¿es? batu zuen bai e, Nafarroako hogasunaren eta segurtasun sozialarekiko, ¿es? eta zan bezala gero kutsabankera Bankera lamango dute protesta hori dana Granvian dauka negoitza nagusia eta Ba, bertan, ba, ori jentea, bueno, da, do, jentearen arreta erakartzeko asmoarekin. Eta hori izango da, guzti hau izango da, otxaiaren seierako prestatuta dauka, dauzkaten ekintzak, eta bantanak eien bat ori jenteari, jentearen arreta erakartzeko, eta jentea beintzapentzarazteko prozesu horretan. Eta esan bezala, otxaiaren amaseian zapatuan, eguerdiko amabietan, ba, asmoa daukate bilbon maian kodeialdi bat egiteko, Ba, jenteak kutsabanketik bere dirua atera dezan eta bertan dauzkan kontuak zarratzeko. Ba, hori kutsabanketik dezjabetzen aurrean daukan jarrera e, aldatu ez arte, ba, behintzat, ba, jenteak, ba, es, e, banketxe honekin konplizea izan ez dadin. Eta, eta hori da esandakoa ba, lehenengo de jaldi hau txaiaren dagoela, eta txaiaren amasei dako, ba, kontu gendi hori. Ekimen politasan goenuk ez hiru ateratzearenan jende gustiago atera Eta ateratako dirua nora eramango da? Ori begaldetu behermienik. Bueno, ma ba, ni gutienes eh aukera bat edo eh, komentatuko dut. orain esan eh, duzu ekimenen artean ere bideo bat egongo dela, eh, los trilero Forales, Forales, Forales baien, eh tsunda ikusita es baien tsunda dokumental iri bai eta interesgarriu gomendatako dut. dokumental bat gomendatuko dut. Ba gendeak bai ikus dezan ere zer egin diru horrekin eta pasaden astean estreinatu zen eta aurkeztu zuten 7 eh GKEA Bueno, egindako dokumentala eta bueno, ba, kontu dinero izenekoa ikusita e, zaltzen ba, dut apurtso bat bankuek zer egiten duten gure diguarekin eta bueno, alternativa edo bat orkesten dute eta da, fiare banku etikoarena eta suposatzen da ostiraletik badagoela webgunean ikusteko ba, oria, aukerarekin ba, baizetem egoaizearen webgunean eta suposatzen dut webgunean baita ere eta hor da aukazu aukeratxo bat gutxienez alternatiba horiek esagutxeko Eta, bueno, baya, eh, laizter pasatu garko dugu gure elkarrizketara, baina, azken berritxo batekin utxiko zaituztegu, honek, bueno, humore honarekin hartzeko modukoa, eta, bueno, baratuzteetako desfilea, nomenaldia gingo diote Bilboko kompartzek, munduko alkateriko denari, eta horrera pengisa, ba, arte erretako museoari oparituko diote Margolana aurkeztu dute gaur, eta kuadroan askuna ageri da, emperadores jantzita, tronu baten jarrita, eta inauteritako desfilea, hotxaiaren bederatzean izango da plaza biribietik, harriagara, eta bidean udaletxe ondoan, omenaldia egingo dio eta elkateari, bilboko beraz, ba, utxiko dizuegu, haien e, gaur egin dako prentza horrekoaren, bideoarekin eta, ba, gure ere san mi botako diogu, ez da, ea, ea noizko usten digun... Garen nagusia gure desfileagiteko. Bilbo goko konpartzak basekien. The City Majors Foundation fundazoak iragarri du. Berorren, udal gorentasuna, iñaki askuna jauna. Hemetiko horrera guf. Munduko alkaterik konena dela, hori bai sorpresa. Honderionetara ailegatzeko luz ibilidira ezta beidan eta ere lotxagarriagoa dena. Buf! de este mundo al catequín, alderatzen y billidira. Bilbo con Parchak, eh, como todos los bilboainos y bilboainas, ya sabíamos que Sam es el mejor al alcalde del mundo, del mundo, del sistema solar, de la galaxia y por ende, del universo. Y no solo el mejor alcalde, también la mejor persona, el más elegante, el más chirene, el más generoso, el más humilde y hasta el más guapo. Paremos aquí, porque sabemos que a Sam no le gusta nada ser adulado y no queremos ser tachados de tirar evitas. Buen personalidades a ese du tetapinakotekaren lentasun eskolekoa ikusgai egotea merezi du. Bilbotar eta bizitea, bizitarien gozamenarako. Hemen gureekin dugun durangotar eta beresz bugeren herrikide den pintoria ospetsoa Michelangelo Buonarroti egindako olio bata. Oh. Hugo Compartzach ha decidido hacer el carnaval del carnaval un merecido homenaje a Sam. Un homenaje que comienza hoy con la donación de este cuadro al Museo de Bellas Artes de Bilbao. Este cuadro refleja la perfección la personalidad de Sam y merece ser expuesto en un lugar preferente de esta gran pinacoteca para eterno deleite de bilbaínos y visitantes. Se trata de un óleo sobre tabla pintado por el aquí presente maestro Miquel Engueru prestigioso pintor durangués y por tanto paisano de Sam. En el cuadro podemos observar a Sam en artículo laboriosa y humilde. Con gesto preocupada ante la crisis que nos asola. ¡Ora vereudal Gorenta Surá! <risa> Viva su alteza municipal. ¡Viva! cómo está tan buena. <risa> Sigo en mi donde aguanta <risa> Castillos <risa> daren en pie, raperos no se arrodilla, no quieren vivir dentro de una caja de cerillas, yanidos yanidos batido batido durmiendo en otro nido No olvido, no olvido, todo lo que he vivido Tranquilo, tranquilo, el cagado se te pasilo Pienso en Coimbra y se me caen los huevos al suelo No te lo puedo explicar, tienes que ir para verlo Respira el aire, siente esa magia Ganas de vivir que se contagian, tiran de mí No habla de gana, se habrá perdido buscando el flow Los mando pa'l carallo, respetalo eta hemen jarretzen dugu, garrasi kastelenean, irola irratean, nena zazpi puntu bostean, eta orain txe bertan, gure elkarrezkistatuarekin kontaktuan jarriko gara, eta esan dizu bezala, bazu maiako gazte batekin egun gara, beraz, itxaro momentu bat, eta orain txagatzen zuekin. Nolido, nolido no, Herido, herido que GOMEN, JANIDO, JANIDO Donde se habrá metido? BATIDO, BATIDO Dormiendo en otro nido? No olvido, no olvido Todo lo que he vivido? Tranquilo, tranquilo CAGADOS EITEM PASILA Cagados, minha familia, minha casa Experimenta entrar na carapaça Eu ja percibo, vejo todo que é que se passa Estas pronto, bravo, a macaco, a princesa Xaxai, procura moeda, xaga e comprar pão O caro manda conversa Ehi, hey, pao, pao, de banda desoritao Mi portugués deja bastante que desear como su rap, yo Benvindo a punto de universidade da vida Yo lo elegido, es mi carrera sin salida Dedicaba a toa mi gente, no te quepa duda Es pa, pa, para queñan dar a mi procura Rua quindatear 98, 3230, coibra, cagados no duerme, Moisés Rabelos de Maus me llaman posto la noche Lo que esconde sabes cagados no duerme Entremo y entro y carga raperos tema otra otra presenta nuevo verde renego de la no descarga nova bueno, ia ogurean daukagu gure, andakogu, gure uneko, bueno eta gaurko elkarrizketatua ah ah bueno eh sumalla vaya mensajes Usted u ta... esa <risa> bueno divertigarri vaya <anda>, ya baña <risa> un erio sin diego xuko askorik ya tengo gara berbada eh bat gero iguala pizka gaia betzen dezake ah bueno onche bueno, onche go gara beredereki bai aguanta momentual. Telefonaren bestaldean, ba dugula, ba, lehena inpatzu bezala, Sumaiako gazte bat, ze, bueno, egin zain dituzte, egin zirte epaiketa, ba, gaztetxean inguruan, eta, bueno, horren inguruko gora bera gazaltzeko, ba, gurekin daukagu, Sumaiar gazte bat, gabon? Gabon. Ondo, entzuten da? Bai, bai, entzuten da. entzuten da. Bueno, e, izaituzu e-paik e, eta gaztetxearen inguruan, eta, baina bueno, igual e-paiketarekin zartu baino lehenago, igual e, gaztetxearen inguruan, ba, bueno, e, ba, nora bueno, gaztetxearen hondik atorren, eta zer, eta azten ba, noiz izan ziren, ba, gertakariak eta hori, ba, pixkalko handatu aldi guzu? Bai, bueno, e, guztia e-gualean eaz izan, oa indala, ba, sortzi urte inguru edo, Zumaia e, nik uste genuen gazteok gazeginan piskat elkartzen, ikusita ba herrian bat segola gabezi handi bat eta eta zala, ba, bueno, ba, herrianaiko hilda zehola eta gazteentzako e, aizialdi edo kulturrezka intza handirik, ba, ez zehola, ez? Orduan, ba, bueno, gazte batzuk gazeginan elkartzen, e, piskate hainbat ekin zan, tol etzen eta piskat, ba, ezin ez inguruan hitz egiten, gazteza zan sortu zan eta pizkartea ja, ba bueno, herrian gazteria mugitzen has izan eta giro giro pizkara sortzen. Eta ja horrek ekarrizun horrekin batean andikurte batzutara, ba piskat, e, leku fisiko baten beharra eta ba, bueno, antolatzen genitu itunekin zoiak, antolatzeko, biltzeko eta eta hori, ba, ja, e, ikusi izan beharra eremu fisiko baten. Orduan azilian aldarrikatzen herrian gaztetxo baten beharra eta 2008ko ustalian bertan e, okupatu genuen hemen herrierdian da hon ba, etxe erraldoi iaia jaureri bat, esan alda eta, bueno, piskate okupazio horrek esan behar da helburu eukizitu lan, alde batetik e, jabetza pribatua batzekan eta ba, bueno, e, familia baten etxia zen eta piskat gu gazte bezela gazte problematika edelantze denunen, ez gazte esan da batik, ba ez genuen onartu herrian gazteria eotia edo langa bezian edo balintza prekariotan lanian ondorioz etxe bizitzak eskubide bat ez izatea ezin ordainduali izatea alokailu bat eta bueno, herri erdian bitartean eotia kristan ere bat utxik eta utxak handa eta ba hori pixkate etxe bizitzakin initeunan espekulazio hori eta salatzeko hori ekintza bat izan zen eta aldi berian bigarren helburua zen ba bueno, gaztiok ere geremu fiziko hori Inorke eman etzik uneren bufizik hori hartzia, geureitia eta eta li herriari zabaltzea eskaintza kultural zabal batekin eta eta espazio hori herriari atiak zabaltzabalik mm. lan hartzia eta bueno, pixka torrera hazi izan dena eta 2008ko ustailean, hori zartu ginen gaztetxea mm -hmm. Eta, bueno, urte guetan, ze motatako ekimena kereman dituzue aurrera gaztetxean Bai, e... Hasieran eran, ba, dana zen berria, herri antzen kriston ilusioa eta ba, bueno, herri guztia pasazan azte txetu bertatik eta ikustezan herri antzak izantzala, herria behartun arnaz gune moduko bat, orduan ba, bueno, kriston ilusioak ingazte denok bertan hasi dinan laniak, gauzak antolatzen, kontzertuak, talerrak, eitzaldiak, kafetertuliak, ba, danekik. Eta ba, izan zen kriston zubidoia, baina okupatut handik lau eguneraia etorri zian zipaiuak eta identitzi batu gintuzten gazte bertan. Eta bono, e, enabiziatu ziguten ere ikina guzteko, okupa zirebile galbatzala hori eta har, eta gukosan ginen uneset, eta gelditu ginen bertan, beste urte oso bat. Eta urte eta gero 2008ko ustalian, etorri zian ja desalojatzea guztiz. Eta, bueno, horren ondorioz, ba, eukidegu epaiketa aurreko osteu unean, ama bigazte horietatik sortzek eukidegu, batuk adintxekik gelditu dira aparte. Eta, eta hori, ba, epaiketa izan zara aurreko osteu unean, eta momentuz, bueno, akordio batea heldu ginean, akusazioan ezkaera, zan inkredia largoi mila euro kate hor eta gero baita okupazio deliktu beste ez dakisen bat, eta, bueno, azken ean, e, epaiketan bertanguko nartu nimeetxe hori okupatu izana eta kalte ordein guztiak zendu izkegut eta bueno, okupazio delitu ariagokiena bakarrik ordaindu beharko dugu hartu. bakarrik edo, bueno, itzak Bueno, hori e paia korrelara bakitzen badu eta, eta, bueno, gala ere eskalkizuna, esango dugu hori laro gehi mila euroko kalte ordaina eskatzen zutela akusazioak, ez hori da akusazioa e hori be... bainerritzen zen peritaje Naiko faltxu baten, eta, bueno, ba hori, laro 2.000 euroko era itezu, eta ala ere esan behar da hori, eta ikuta horretik akordio batzuta heldu ginen, eta, eta atxagotazula eskaera hori, baina okupazio de Lituanakin jarraitzen zula, eta horrein ba hori, palian esku da, erabakia. Eta ara ere hori behin esaten eh, duzun bezala, oraindik mantentzen dute bo, okupazioaren gaitik, ezta, eh, usurpazio delituaren eskaera, Aria. fiskalak bosteunda berrogeita mar euroeskatzen du bakoitzaren txako, eta uh -huh. akusazio partikularrak berreunda irurogeita mar. Eh, vale. Ara ere gazte asamladako kideek edo, eh, bueno, absoluzioa espero koduzuela uste dugu, eta eta... Eh, eraikuntzaren e, ustea edo abandonoa demostratuta usten bada, e, behar bada, aukera hori izango duzuela uste duzuela, indik esperantza dukazuea absolvituak iritetzeko? Bai, bueno, nahiko zaila izango da, baina aia, zeberta zinan. Bai, eta gero aipatzea baita, herrian ba, honen aurrian eukideula kristoa onba besa, e, ekimen bat gazta zanblagatik eta gero herriko sektore esberdinetatik ere, arlo esberdinetan lan, lanian dabil zan geniangatik ekimen bat jarri zan martxan, ere izan nintzen, ekimena, Eta, ba, gona, dira aziz, e, sorti aurkako epaiketa baino izan dela herriko gazterioz osoan aurkako epaiketa bat. Eta gazte teorioeku batu guen unbezela eundaka gazte eta erritarren artian, ba, eundaka erritarren artian ningo diola aurre Eta iketa bani baita. Eta, ba, aldo horretatik pozik eta eta gotxu. Era gauzatxo, ba, bakarrik. <coughs> E, bueno, esan dozue zeuek zeuen aldetik espero duzuela eta, eta borrokatu behar duzuela e, absolutuak izatearen zera hori, ez, ikusita fijo, pues, hori geratzen den akusazio bakarra usurpazioaren dela, eta hori mantendu egiten dela, eta, eta, bueno, irakurri alizan dugunagatik zeuek hasikera batetik ba, aurreko asteko deklarazioak tramite hutsu much batizan go edo pentsatzen zenuten, zen zentzutan hori berdez ustezen utelako ezuela bide gehiagorik egin behar epaiketa honek edo jadanik hori pues hori e, paituak mm. izatearen agusti argi ikusten zenutelako edo es eh bueno gu epaiketara iditzu izan la beste ikuspegi batekin eta epaiketa 5 minutu aurretik badukatuak elkartu sian eta adostu zuten Ba, bueno, guk onartuko genula esan genu, gure etxe horretara sartu izana eta etxe hori okupatu izana eta akusazioak esan zuen hori alagalitz ala kalte hor eskaria atzelun zuen apuzula mm -hmm. lagoen mila euroien eskaria kenduko zuen lukela mm -hmm. eta hor bueno, duan jabein akordio horretara egitxuta jakinda bialdiek aldiek epaiketan esango genuna uste genuen bat sartu eta mm -hmm. pare bagaldera bakoitzari onartu en, okupazio E, okupatu izana, etxia, eta listo nahitiko zala. Baina, bueno, gero fiskalan aldetik egontzian galdeketa zorrota izan zan, mm -hmm. akusazioan aldetik ere galdera pila bat bakoitzari, eta ez dutu ginen naiko, momentu ebertan, mm -hmm. eta bueno, alde horretati bai, izan zan naiko egoera tensua eta deserozua. Mm -hmm. Bai. Eta, e, bueno, gaztetxa, bueno, e, ustua izan izan zen, eta hortik e, aurrera e, jarraitu zu e, bueno, gazasamblea ez da gelditu eta beste hainbat bat ekimen eta bun, erriari bizitzan maten jarraitu zu e, ez? Hori da, bai, e, 2008ko ustalian ja desalojatu intuzten hortik, baina udalakin ja tramitetan azitagun den, udalakin hitz egiten eta negoziatzen. Eta justu urte horretan, udalak, ba hori, gazteik, lengu gazteik jelantzuan, eraikin bat, berritziai ekin da zehen, eta amaitu zan, amaitu zun eraikin hori berritzia, ba, justu urte horretan bertan. Eta erabakizun pixkat e, gaztiei ematia eraikin hori, eta bera, zori, beko pisu gozua da guria, eta erdiko pisua baita, eta gero goiko pixua dantzak eta erriko dantzak, dantzak aldean da esku dago, baina hori, udalakin jazitakeun den tramitetan, eta eta eraikin bat egin bat zegoen, ba, lehen goaztetxan onduan. Mm -hmm. bueno. eta beraz hori ba, beste gaztetxeak egin bezala hemen ere herria izabalik utziren izionatiak lehenengo momentutik ikusi izan herritaren artean bago goz hartu zuela gaztetxe herria baita eta, eta babes hori bagen eukala eta, eta oso pozik eta hori animatu genitu nerritar dana bertan parte hartzea eta gaur egun ere hor gabiltza borrokan Bueno, ba, eskerrik asko e, ba, gurean izetatik ta bueno, sorteo eh e, e, e paillea askenean zer jakitzen duen eta mm -hmm. bueno, eh ba, eskerrik asko. Bueno, da de dar. Sí, ni si mate Karrenak hurak daro ala Azmiresten zaitu tegitan henea mapola Horre nederra zao detzan nadire ondoan Zuretzako bereztu ditu Dantxaloak izelozbea Nire burua muetakzea Probatzampan ezorezkan izatea Etorkizua eskutaitea Dikikzea Amalurra nirepiko zuzatzea Gabonetan zure maitale Koropila huaskatu kore Espo katukale Espero saitzatet Betu katozunan betu daitezen Gara nartu dezagun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 Mila bider, mila bider, nozak egin dintzen Mila gestorresin estarei sentimendu batek Beartu nahu bein ere, hasia nahi zurer zen Hasia nahi zurer zen, hasia nahi zurer zen Da, da, karrena, kura, la Horezkin zaitu teni, da, nea, ma, pola Horren eperra, hasta horretan da direo angoa ez zaken alegre dituz dantza no aktoreen dende murua maijatea dogatzen bai soretan atea edo kezuak gutapea de 15a ama lurra bibiko sesteatura urak, urak daro hala niren sentzutegitan ene ama pola horren derrazao de tonanioan sobre zakome lesi ditu tancaloa eta horrengoan e, bai, bai, dakit gison na e, bueno, ba, horren nalbizte onak ez diren batzuekin gatoz, izan ere indarkeria matxistak indartxo indar hastin du bilbo aste honetan e, aste lenean udaltza ingoa, bat urteko Gazte bat atxilotu zuen, aurreko, astelenean, ez gaurkoan, nahi guesan. E, Bilbosarrean, bikotekideari Espainetan burukada baten batea leporatuta, eta azteazkenean, atxilotuak ogeita zei urte zituen, eta bikotekide oiari ustez, eriotza mehatxua egin zion. Ez takit barkatuko idazue, baina nik hau estut guzti izan du lertu. Ba, Bardina da, edo beste bada, edo bigi izan dira kasu honetan, Ehm, bi gizones, berri ni Ah, bale, ezke Geratu da, geratu zaito lan piskaba eta raro entorna zinua, parkatu Ba esan bezala, hori, azte, az, azte lenean hogeita bat urteko gazte bat atxilotua izan zen bilbosarrean hori, ba, biko tekaia ideari burukada bat emate aleporatuta eta aste azkenean hori, hogeita zei urteko hori, bale, atxilotu batek ba, biko teki uste jari ustez, eriotza eriotza mehatxua E, urtarriaren nogeita bostean hor dez, e, hogeita urteko gizon bat atxilotu, atxilotua izan zen, bere bikotekidea jikpoitu izana egotzita. E, bueno, ba, esan besala, este barruon eta niru indarkeria matxista kasu jaso dira bilbon, eta jakin izan dugunez ba, azken kasua ba, urtarriaren nogeita lauko gabean emantzen, ba, Hori, esan besala hartzentzako er er itamabi urteko gizonesko bat txilotu zuen alameda errekalden, ba, hori, ba, bikotekideak alde erdian, ba, kuadria batek zelan gizonone, ba, bikotekideak alde erdian nola jipoitzen zuen ikusieta gero. Bilbon mandako kasu horretaz gain, bizkaian bat inbatez behar gertatu dira, azken orduetan, gernikan hori eta gizon bat atxilotu zuen hartzentzak, er e urtarrilaren 24 hauean, goizeko 10akaldera e, erasotzailea emakume bati indarre egiten ikusi zuen e, kaletik sjoan patrulla batek eta kotxe baten barruan sartzen alde egin duzela adierazi zuten. E, azken honek e, espargaru, asken honek es asken atzilotuak 41 urteko zeztawar bada eta ba o, bebai urtarliaren hogeitatan laueko arratsaldean baseiakin guru atxilotua izan zen. E, azken honi baurruntze egin du urrraatu izana lepuratu diote. ta eta hau da emakumeen kontrako indarkeriarekin daukagun, laukaguna? Ez de la gutxi gainera. Hai. Kasu honetan horrelako beriekin babeti gehigikoak eta soberan... Eta, eta, eta nire hala erri garria iruitzen zaidan agustia huek irakurrita, da kenduta ez, eh, berrogeita bat urteko gizonesko bat, zelatan danak, da hogeita marrurtetara apena zeltzen naziren. Da kenduta hori hogeita marrurteko gizonesko bat dago, baina beste anako bat urte, hogeita zei urte, hogeita bost urte, tze... Ezke, posten da biak ezagutzea gatik, bestela zelango gazteria dabi lor munduan... Tzear barriatu da Orain dela aste gutxi batzuk, eman genuen e, Estatistika bat e, ba, Justo bai Bilbon eta Euskal Herri e, Eraso seksistak gero eta eta Gizongazteagoek egiten dituztela bai, Eta makume gazteek ere e, Asko dira Pentsatu egiten dutenak ba, Gelosko rizatea ba, Maitasunaren adierazle bat dala ez, Gizonaren partetik Eta ikerria Baina behar bada Pistina botako nahiz Benga, beste bein, baina eh berriak izatea, vale, egia da. E, Erasoztira eta gasteago dira, baina gutienez, eh diren eh makume gasteak isiltzen ez dire adirasle bai. Bueno. Bueno, sta kiteka suone irakurri ditugun pare batetan, poliziak atzilotu egin ditu erasotzaileak kalean ikusi dituelako poliziak berak. <tusk> ez? Makume hauek erasotzen. Take it, take it. Bueno, eta, momentuz gaiza eh, aldatuta, ba, beste pre preso politiko batzuen eh, inguruko berri bat emango dugu, baina kasuanetan ez dira euskaldunak, baizik eta Zaharako gaitairu preso politikaren aurkako epaiketa eh, saratu zuten Marokoko kontsulaturen aurrean joan den arun batean, eta, bueno, mobilizazioak eh, munduko txoko ezberdinetan eh, ziren Marokoko ejerzituak den izik kanpalekua suntxitu izana eta bertan atxilotu eta urte hobetez egon diren nogeita iru zahararrena aurkako, aurka otxaiaren batean egingo den epaiketa salatzeko. Eta hori, ba, zapatuan izan zen, e, elkarretaratzea, e, jala gazte ekimenak, ba, otxaiaren batean, marokon epaiteko dituzten nogeita iru preso politikoen e, politiko zahararrei babesa elarazteko, Ba, egin zuten e, elkarretaratzean, eta mobilizazioak nazio mas, arte maiakok izan ziren, eta ba, bueno, e, bilbon ba, hori herrekaldeko sumarkaleko eta, ogeita zazpigarren zenbakian e, dagoen marokoko kontsulatoren aurrean izan zen. Eta ez behar hau duela bi urtein guru gertatu zen 2008-an, e, urtearre, 2008-an garren urtearen amaieran, ogei mila lagunek bere etxeak atzean utzi, eta... El Elaionetik Sahara okupatuko hiriburutik, amabos kilometrotara, den izik kampanmentua sortu zutenean komunitate internazionalari AINR aldearen askartasunek zigitzeko asmoarekin. Eta gure izan da, Sahararen borrokan esagutzen den manifestazio baketsu garrantzitsuena. Eta marokiar gobernuaren indar armatuek kanpamentua erabortitzean erasotu zuten eta hogeitairu lagun atseman ezituzten, ekintxabak etxu horretan parte hartzeara leporatuta. Jarlagazte ekimenak salatu duenaren arabera batxilotuak gerostik espetxean egon dira eta neurrigabeko torturak jasen dituzte. Hotsaiaren batean, marokoko epaimai militar batek, hausitara emango ditu, eta ondorioz nazio hortu emaiako elkarretaratxak ditu dituzte, bidegabea den prozesua aurrera eramatea gaitik, Espainiarra Estatuazen komunitatea, internazionala, egora larri honen aurrean isil mantentxea gaitik, eta erri zahararak etengabe jaseten dituen giza biden urraketa gaitik, ba, mobilizazioetara deitu zuten. Bai Eta, bueno, ja, programa bukatzear bukatzena ari dela Ja, agenda Oarretara joko dugu Eta, bueno, agenda oarretara ma, o, Lehenengo agenda barra batzako duguna Eta, horren agenda Eta, oso agenda horbi ja, piskat Horrendik e, Bi ja bete edo geratzen dira Baina, aurreko larun batean e, Orduina Naurkestu zen Gazte lanbada, ikimena Oga, Farkatu. La lambaba. Ha, <risa> ah, dizera. Bueno, gazte dan bada, edes. <risa> eta, bueno. Eh, gazte zukua prozesuan, ba, parte hartzen aide gazteak, eta bueno, hortik atalako den gazte antolakunde berriaren ba, orkespen handi bezala izango den, ba, bueno, laue guneko E, topagunea edo izango dena, urduñan izango da e, martxoaren hogeita beratzi, hogeita ma, rogeta eta pirilaren batean e, aste santuan e, urtero bezala eta bueno, ba, horre izan da aurkezpen aurkespen, prentxaurreko egin zuten eta guztetut badugula angaste lanbadaren bidioa, ez? Hori da, lanbadarena, lanbadarena ez eh? lan daukagu. Lanbadarena ez lanbadarena lanbadarena Hor txedoa ba? ba, bueno, gaste dan badako... Gero esan dezaten Euskarrian ez dela dantatzen. De, de la... dan Hori da, gaste lan bada. Esan eh, bezala, hori eh, apirila denean no, gaita bat egin gaita Martxu no, beratzi Gaita, no, hori eta apirila eren bata Eta, apiskatako ba, nahi dut anzarete Eta egitarao e, oso zabala egongo da Baina zahitza aldi, bai e, buruen bai, aldetik bai gero musika eta expreso kulturale ezberdinen aldetik ba jaialdean egin nagunena gutxi gorabeza e?, euskat eh bai jaia eta borrokarren uztarketa hori eh zuzen egunean zehar eta gero gauari bere emantsaio etabaida eta ba borroka boldes berdinakete garatzeko zera hori eta gero bai gabetan egongo dela aukera ma... ba jarduera botatzeko edo ez ezazu jasotzeko eta jaialdi zehatzkoa prozesu geratzaietik zutuak prozesu egatzea egin iraili martxan, eta, bueno, datorra buru bat e, hilabete guzti honetan gazte estrategia bat, eta gazte estrategia bat definitzen egon garen egin, bai gaztantolakunde bat egin, zu horre prozesu egatzea hori, eta bai da, bai horti jaixoko den gaztantolakunde horren jaialdi ospakizun bat, Eta bai, nahi da bena da prua barnebiltu bai, hilabete gozti honetan lanzen egon gari bai, gai ezberdin horrek eta gero emetik aurrera ez dut e, hori bai, garatu gau zen borroka askortzako bai, buruan bai, bai, bai, ezigune ez da bai dagune dut, tresnabileak atzin nahi daun jai aldi garek bai, bueno, Eta hori izan dugu ba, gurek gaztelan badaren aurkezpenaren bideoa Eta, baina, bueno, utxibar zaituztegu eta bukatzeko azkenengo agenda puntuak izango ditugu, azkar-azkar baten. Bai, azte arte honetan, oza, bihar arratzaldeko zazpitan, zazpikatu gaztetxaren urterrenaren baitan, e, korrika kulturalaren ekimena, inez Gose taldeko abeslaria kontzertu akustiko bat ematen. Bai, e, egun horretan eskerkaslo eta izan ere egun horreta bueno, gaur estreñatu bueno, edo hasi baita e, Bilboko la bolsa ez e, egoitzan suseneneko instanteak musika argazki era